Den 29 september invigs Göteborgs stadsteater, vackert belägen vid Götaplatsen. Svart uppsåt, edeltanke, verklig handling. längtan mörstig löje, skam och fruktan, allt spelar med och mot i den förvandling som livet följer under konstens fruktan. När orden skapar värld av egen halt och blir till syn. Och klädas i gestalt. En scenens nya helgedom är färdig. Och vår Thalia står på egen grund. Mot tempeltjänsten bliva henne värdig. Och stark och trofatt hennes ridda Snart börjar spelet. Mästaren satt ordet som en gång till brokigt liv. Prologen vid invigningen läses av den originella karaktärskådespelaren Sven Milliander, en av många skådespelare från Laurensbergsteatern som övergår till Göteborgs stadsteater. Sven Miljanders replik har, enligt teaterkritiker, de besynnerligaste över- och undertoner. På Vasateatern i Stockholm spelas Shakespeare's Hamlet med Gösta Ekman i titelrollen. Författaren Bo Bergman recenserar i Dagens Nyheter och skriver bland annat Gösta Ekmans Hamlet är hans och ingen annans. Man kan göra invändningar mot den, men det är omöjligt att förneka dess originalitet. Ophelia spelas av Tutta Rolf, en artist som för det mesta förknippas med film och sång.